si volen, poden. Això és, en resum, el que van anar a dir ahir al el Parlament els representants de les 31 entitats socials de defensa dels consumidors, sindicats i moviments socials convidats a la reunió, a la reunió preparatòria del ple monogràfic sobre pobreza i desigualtat que s'hi farà demà i es va sobreentendre el no valen excuses. Amb més o menys contundència, un rere l'altre van agafar el micròfon i van tocar el crustó als diputats i amb arguments els van avisar que el futur de molta gent i principalment dels col·lectius més vulnerables és a les seves mans. Cal un acord de, de país de lluita contra la pobresa, va reivindicar la presidenta de les entitats catalanes d'acció social, ECCAS, Teresa Crespo, proposta que van secundar molts dels altres participants. A primera fila, diputats dels partits convocats de la trobada, el PSC i Iniciativa per a Catalunya als Verdes, Esquerra Unida, però també de la CUP i d'Esquerra, i al principi de la sessió també hi va ser present el CIU. Els diputats van haver de sentir algunes queixes pel fet de no poder parlar en el ple monogràfic, però sobretot, van haver d'entomar alertes en el sentit que hi ha col·lectius vulnerables que estan molt al límit i que n'hi ha que no ho estan tant, però que si no s'actua i no es prenen mesures urgents també hi acabaran caient. El Parlament es va sentir ahir durant una estona les veus de les que els polítics anomenen les entitats de trinxera, que els van recomanar que actuin per, per aturar un sistema que fa que la diferència entre els més rics i els més pobres sigui cada dia més gran. La reforma de la renda mínima d'inserció, RMI, perquè sigui una prestació eficient i arribi a tothom que compleix els requisits per crear ocupació, facilitat d'accés a l'habitatge digne, mesures de suport a les llars sense recursos amb infants, fomentar la igualtat educativa, tant en l'àmbit reglat com en el de lleure, i prendre mesures per treure del carrer o de l'infrahabitatge, les 3.000 persones que hi viuen són algunes de les propostes que les entitats demanen que es prioritzin. Cadascuna, des del seu àmbit, va plantejar solucions. Davant l'evidència que més del 19% de la població està en situació o risc d'exclusió, mentre que el percentatge puja al 24% entre els menors de 16 anys, una de les mesures transversals més reclamades ahir va ser la instauració de la renda garantida de ciutadania, una prestació al voltant dels 664 euros per 12 pagues a l'any per garantir que tothom tingui uns ingressos per sobre de la, del llindar de la pobresa.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 Més coses dit comentar-vos és que aquest vespre hi haurà plenari de Consell de Districte. Avui a les 7 de la tarda es realitzarà un nou plenari de Consell de Districte de Sant Andreu, a la sala Andreu Cortines, dins de la seu de l'Ajuntament del Districte. El regidor Ramon Blasi i la presidenta Imma Moraleda presidiran el Consell. Entre d'altres temes es parlarà de les ajudes a la rehabilitació del casc antic de Sant Andreu, la reforma de la carretera de Ribes al barri de la Trinitat Vella i l'aprofitament dels solars de les casernes de Sant Andreu. També volem informar-vos que continua la rehabilitació del nucli antic de Sant Andreu. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del Pla General Metropolità per protegir el nucli antic de Sant Andreu, cosa que posa punt final a la tramitació d'aquesta històrica reivindicació veïnal. La voluntat és garantir la conservació, la rehabilitació i la revitalització del nucli de Sant Andreu amb una superfície de 720.332 metres quadrats i que s'ubica entre l'Avinguda Meridiana, el passeig de Torres i Bages i els carrers de Grau i Rúvira i Virgili. es desafecten, és a dir, que se salven de la piqueta 268 de les 300 vivendes qualificades com a vials, zona verda o equipaments, i es proposa la catalogació i protecció del patrimoni amb valor arquitectònic per preservar el conjunt de l'antic, poble de Sant Andreu. També es consolida el sostre destinat a equipaments i es proveuen preu... preu... reserves de sol a l'illa de Can Fabra i a la situada entre els carrers de Pont i Segre. A més, s'augmenten les zones verdes amb més de 12.000 metres quadrats respecte a les previsions inicials. La modificació del PGM, és a dir, del Pla General Metropolità, defineix per al barri dos conjunts protegits un de referit al nucli antic de Sant Andreu i l'altre al carrer Gran de Sant Andreu per reforçar el seu rol com a eix cívic i centre del barri, i en què es reconeixen les alineacions variables dels edificis, cosa que evita factació de nombroses parcel·les i permet mantenir-les. Aquest serà un dels temes precisament que, dels quals es parlarà aquest vespre al plenari del Consell de Districte, que com hem dit començarà a les 7 de la tarda al Districte de Sant Andreu. També un altre tema que es, es trobarà la gent que participi en el plenari del Consell de Districte d'aquesta tarda és la continuació de la remodelació de la carretera de Ribes per millorar la connexió a la Trinitat Vella.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 de les corresponents actuacions de runa, moviments de terres i pavimentació de calçada i vorera, es referà la jardineria. S'implantarà la nova xarxa de rec i clavagaram i la senyalització vertical i horitzontal.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 Doncs més coses a comentar-vos i és que aquests dies el que estem eh, veient és que s'està fent el sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, o al Districte de Sant Andreu, posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir al sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. Les inscripcions es poden fer aquests dies i fins al 31 de març. Els interessats seran residents del Districte, tindran 65 o més anys i capacitat per al treball agrícola. L'últim punt del dia, per comentar-vos ara mateix, dir-vos que continuen les millores al carrer Liuva. Us comuniquem que ja han començat les obres de millora del carrer Liuva, en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer del Segre. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es millorarà el clavegaram i es renovarà el mobiliari urbà i enllumenat amb el soterrament de les línies aèries. Aquestes millores es troben dins el Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2015 i la data prevista de finalització d'aquestes obres és el juliol del 2014. És a dir, que d'aquí uns mesos, ja abans de l'estiu, ja et podrem gaudir d'aquest carrer. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! d'or i sang va trellar pissades en un drap un país no fan ni banderes ni patrons o de ni igualar el que em fan sentir aquells rassons d'una marinada suau que de lluny em porta un cant al cor llà on jo sóc d'un país arredalmat del mar, de muntanyes altes i davants, que am fon sonia. Catalò Fins 91.6 de la l'EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, i tal com us hem anat explicant durant el dia d'avui, doncs sobre el procés de preinscripció i matrícula als centres educatius dels nostres barris, aquí a Sant Andreu, volem parlar precisament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, amb el senyor Jaume Prat. Molt Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, eh, fins ahir es feien les jornades de portes obertes, aquestes jornades com han anat? Bé, la, la, com de costum, doncs, els centres han atès molt bé a les famílies, han explicat els seus projectes educatius mm. i per tant doncs, han informat bastament sobre són les, quina és l'oferta educativa de la ciutat. Mm -hmm. sí, perquè hem de dir que cada centre té un projecte diferent a... a... A banda de les matèries que imparteixen, doncs, tenen un, un projecte que dignifica l'escola, no? Correcte, sí, cada centre té un projecte educatiu que s'adequa a les necessitats de, de les famílies i que, òbviament, doncs, eh, el, que, el que fa és donar un, una, una oferta eh, al, al barri doncs, el, el, el, tan adequada com sigui possible i la millor, millor disponible. Mm -hmm. Hem de dir que a partir d'avui ja es posaran en marxa el procés de preinscripció i matrícula i eh, els fills o filles que hagin de cursar segon cicle d'educació infantil ensenyaments obligatoris o postobligatoris o hagin de canviar de centre doncs ara és el moment per poder eh, informar-se i per poder-ho fer no? Correcte, sí senyor mm -hmm. I què és el que pot fer un, un pare o una mare que vulgui rebre aquesta informació? ja han rebut una, una carta signada per la consellera i l'alcalde. Mm. Hi ha informació al web del Consorci d'Educació de Barcelona i, òbviament, també n'hi ha el, el Departament d'Ensenyament i també n'hi ha l'Ajuntament de, de Barcelona. Mm. Els mateixos centres educatius doncs, donen tota la informació necessària que, que cali a les famílies. Mm -hmm. I com es realitza aquest procés de preinscripció i de, i de matrícula? S'ha de presentar el full de, de prescripció que està, és disponible al, al web del departament, també des del web del Consorci d'Educació o també des de l'Ajuntament de Barcelona. Entrenen també els centres educatius i això comença avui dia 11 de març i acaba el 21 de març i els, les, els documents a aportar i les condicions on tot això està al web del Consorci d'Educació de Barcelona. És a dir, que tenen pràcticament un mes per poder informar-se, per poder accedir a aquesta preinscripció, a aquesta matrícula. No sé si els diferents centres educatius tenen alguna particularitat a l'hora de fer aquest procés o tothom ha de seguir les mateixes pautes. Tenen d'11 al 21 només, tenen dues setmanes per fer-ho i, òbviament, tothom segueix les mateixes pautes. Això és un procés objectiu. Mhm. Uh, que és el que ofereix el, el Consorci d'Educació de Barcelona per tal de donar més eficàcia doncs, a aquest esforç comunicatiu adreçat a les famílies? El que ofereix És un web amb tota la informació disponible i, i realment és molt, molt exhaustiu. Mm. E, evidentment, després els centres educatius doncs, també donen tota la informació necessària, per Consorci ha fet un gran esforç i té un web en aquests moments amb tota la informació a disposició de les famílies. Uh -huh. uh, també ens agradaria saber si hi ha alguna diferència respecte als anys anteriors. Respecte als anys anteriors, tal com la nota de premsa del, del Consorci doncs, uh, va dir el 17 de febrer que bàsicament hi ha dues informacions i una és doncs, el descens de la natalitat uh, a la ciutat i això vol dir que hi ha una previsió de que hi hagi menys alumnes de P3 al voltant d'uns doncs, 600 infants. Mm. Eh, I la, la segona és que l'oferta doncs, de primer DesSO serà molt semblant a la de fa dos cursos i per tant, doncs, eh, per la demanda serà, serà, la preió de demanda és molt semblant i per tant, l'oferta doncs, serà també semblant. Mm. El que podem dir és que des dels, diferent, des dels diferents centres educatius d'aquí de la nostra franja a la Franja de Sant Andreu, hi ha escoles que algunes han hagut d'afegir una línia més, d'altres que han hagut de, de treure una, una línia. Mm, això mm, pot afectar d'alguna manera a l'hora de fer la preinscripció, no? El que, el que hi ha hagut, eh, i el que hi ha cada any, mm. és doncs una, un estudi de quina és la demanda. Mm -hmm. A vegades hi ha grups extraordinaris que no sempre mm -hmm. es concreten en, en una línia, generalment els grups extradores ex són conjunturals i per tant doncs, es posen un any i es poden treure el, el següent mm. i el que hi ha és que un cop s'ha fet la, la preinscripció es veu si aquesta preinscripció s'ajusta doncs, a, a la, a la, a, la inicial, a la hipotètica previsió inicial llavors es fa l'ajustament el mm. consorci creu que la, la, que la, seva, la seva previsió doncs, és, és, és correcta però després caldrà ajustar el que, el que calgui. Mm -hmm. Per aquesta raó, no? Que hi ha algun centre educatiu, com per exemple el doctor Puigberg, que aquest any eh, suma una línia més? Un grup de primer. Mm -hmm. Un grup de primer no és eh, necessàriament una, una línia sencera. Mm -hmm. eh, després, doncs, cal, caldrà veure l'anys Evidentment, aquest grup eh, extraordinari d'aquest any primer d'ESO, doncs, aquest, aquest grup, òbviament, continuarà a segona, terça i a quarta. Això no vol dir que doncs, pel curs següent, al 15-16, hagi de sortir amb un més. Cal, cal veure un altre cop doncs quina és la previsió de la demanda. Uh -huh. I tota aquesta informació també la poden adquirir al districte, no? Sí, sí, sí, evidentment. Evidentment, aquí hi ha una feina conjunta, el Departament de Ensement, el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i els districtes, són l'administració més propera als ciutadans. Mhm. Uh -huh. Doncs eh, no necessites alguna cosa més a afegir al respecte? No, jo crec que en aquests moments ja la, la, la informació és molt bona i obviamente les famílies s'han interessat pels centres o, on podrien voler matricular els seus fills i filles i pensem que, que aquesta fase de, de portes obertes i d'informació ha estat satisfactoria uh -huh. I aquells fills o filles que ja s'hagin d'incorporar al sistema educatiu que és el que els hi podem dir a l'hora d'anar a fer aquesta preinscripció? Que l'oferta de la seta personal és molt bona és de, de qualitat i que està en mans de, de professionals a, de molt solvents i d'avaluar uh -huh. D'acord molt bé, doncs Jaume Prat, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta informació. Repetim que a partir d'avui els pares i mares que vulguin accedir, doncs, a, que puguin, vulguin iniciar aquest procés de preinscripció i matrícula, doncs, que tenen fins al dia 21, oi? Exactament, de l'11 al, al 21. Uh -huh, D'acord. I després, què és el que hi haurà? Posso que visites als centres. Despre, no, després el que hi haurà, òbviament, és un, eh, que cal consultar el web del consorci quin és el, el calendari, que això acabarà amb la matrícula definitiva entre el 10 i el 13 de juny. Eh? Ja. Però que hi ha, hi ha un, un, un, eh, tot un calendari eh, que va pautant eh, i que va, va marcando aquest procés. Hi eh? ha llistes previsionals, llistes definitives, en fi, d'una sèrie de... de, de, de, de, de de, de punts intermitjos entre l'alliurement la de la prescripció i la matrícula definitiva que és pel primer pels eh, alumnes que s'incorporen ja i és del 10 al 13 de juny. Molt bé, doncs anirem seguint des d'aquí tot el procés i anirem informant a les, a les famílies doncs, de quina manera poden realitzar aquesta matrícula fins al, fins al mes de juny doncs que tenen la possibilitat de continuar informats de quina manera se'ls adjudica als diferents centres, no? Sí, senyor. Perquè hi ha la possibilitat de, de, de poder accedir a més d'un centre, no? El que s'ha de col·locar són els centres per ordre mm -hmm. eh, i el que s'ha de fer és llobrar la, la prescripció al centre de primera opció. D'acord, això és el, el cap, que ens falta. El que fa el ciutadà és doncs, dir el, la, primera, el, el, la primera opció per a mi és aquesta, la segona és aquesta, la tercera és aquesta. Uh -huh. el, llavors és lliure això al centre posat en primer lloc d'ordre a la llista de, de preferència. Molt bé. D'acord, doncs hem après moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que sigui el més fàcil possible pels pares i mares al poder realitzar aquests tràmits. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, gràcies bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Prat que pertany al Consorci d'Educació de Barcelona que ens acaba d'explicar de quina manera poden eh, fer els pares i mares aquest procés de preinscripció i de matrícula que a partir d'avui fins al dia 21, recordem, dia 21, que és doncs la setmana que ve, doncs tenen opció aquestes dues setmanes de poder realitzar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 No queda res a dir Quan ja es fosa la neu Quan girem els ulls a Déu Pregant Pel nostre patí Quan els arbres Despullats Perdudes totes les fulles Quan ens punxen Com a gust als rostolls de les camps segats quan la brasa es torna a cendre quan el gos torna a jugar. quan la vida ja no és tendra i ens fa mal Sab què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dedica al Casal de Barri Congrés Indians us ofereix aquests dies una mostra d'arpilleres que duu el nom de vides de Barri. Per parlar-ne ens doncs, tenim precisament a una de les responsables de la mostra d'Arpilleres de Congrés Indians, com és la senyora Mariona Zaragoza, molt bon dia? Hola, bon dia. Doncs explica'ns, a partir de quin dia podem gaudir d'aquesta mostra? Sí, mira, en primer lloc una petita rectificació. L'exposició sí. que inaugurem es diu Dona i ofici. Ah, Dona i ofici. I de barri la van fer l'any passat i en aquesta ocasió la que tenim la de Dona i ofici. La vam inaugurar el 5 de març i la tindrem fins al 5 de juny. Uh -huh. Això també s'inclou dins el que són les, les activitats de la dona treballadora, oi? Eh? Exacte, sí, l'acte que vam fer el Casal de Barri com a acte de dia de la dona el vam fer el 5 de mar i vam aprofitar per inaugurar aquesta exposició, que és visitable de dilluns a dissabte, qualsevol tarda de 4 a 9 del vespre. De 4 a 9 del vespre, molt bé. I aquesta exposició, què és el que mostra... Eh, doncs a veure, l'arpillera és una tècnica tèxtil que, que té l'origen a Xile, que durant la dictadura de Pinochet doncs, les dones utilitzaven la tela de sac doncs, per representar-hi eh, la situació de conflicte que vivien. I avui en dia doncs, l'arpillera es fa servir també doncs, per treballar temes de violència de gènere o mm. conflictes personals. Eh, en el nostre cas, el grup de dones doncs, treballen una miqueta en temes emocionals. I en aquest cas, el, a l'escollir elles el tema aquest de dones i l'ofici, el que hem volgut doncs, és visualitzar aquelles dones doncs, que, que tot i que han fet feines de casa i han tirat endavant famílies i tal doncs, realment també han contribuït molt al desenvolupament de la societat, a transmetre valors i, uh -huh. i és una mica un homenatge a totes elles. I segurament doncs, que algunes de les arpilleres de les quals eh, m'estàs parlant doncs, deuen haver treballat a la Fabraicoats, no? que era el gran centre de producció tèxtil. Hi ha una d'elles que sí que el seu explica com la seva mare treballava a la Fabra i Coats i això I és, és molt interessant de saber perquè és una dona doncs, que tant estava a la fàbrica com també feia el treballava a casa mm. i vull dir, era una miqueta de, la, de les pioneres de, ah. de, de compaginar les dues tasques mm. i ella el que ha volgut fer és un homenatge a la seva mare. Mm -hmm, molt bé. En el casal de barri de Congrés Indiens hem de dir que es troba al carrer Manigua, número 25. Exacte, sí, a prop de les parades de metro de Maragall i de Congrés. És a dir, que ho tenen tot molt fàcil per poder-hi accedir. I tant, està molt ben comunicat. A més, teniu la possibilitat de comptar amb les arpiaristes de la Fundació Ateneu Sant Roc, oi? No, això va ser no, l'exposició de l'any passat. passat. Veus? La informació equivocada. Sí, aquesta exposició de vides de barri la vam fer l'any passat mm. i és la que vam fer conjuntament amb l'Ateneu de Sant Roc. L'Ateneu mm. de Sant Roc van ser dels pioners a Catalunya d'animar-se a fer aquesta tècnica de l'arpillera. Mm. Aleshores, ells van ser els que ens van transmetre una mica el coneixement i per això l'any passat vam fer l'exposició en comú molt. Bé. Però en aquesta ocasió les arpilleres que tenim eh, són totes del casal de barri del Congrés. Uh -huh. I la gent que accedeixi al casal de barri del Congrés indians, què veurà? Uns plafons? Sí, primer una petita explicació del que és uh, l'origen de les arpilleres uh -huh. eh, i després hi ha ja a doncs, tot totes les arpilleres amb el testimoni de cadascuna de les arpilleristes que l'han fet. Uh -huh. És a dir, que també tindrem la possibilitat de conèixer dones que han treballat en aquest ofici, oi? Sí. Bé, bueno, més que un ofici, això, bé, és, com elles ho fan com una afició, el tema mm. de l'arpillera, però el que fan és explicar doncs, el testimoni de mares, d'àvies o, o de dones que elles consideren que, que se'ls ha de fer un homenatge que s'ha de visualitzar doncs, tot allò que, que han fet, les seves experiències de vida, això. Molt bé. mm uh -huh. Doncs, Mariona, si vols explicar alguna cosa més perquè la gent vingui al Casal de Barri de Congrés Indians aquests dies. Ah, doncs bé, jo penso que és, és molt interessant de veure i de conèixer aquesta tècnica tèxtil que, mm. que es, el que fa és, és reutilitzar eh, teixits, camises, pantalons i, i això també encara contribueix a donar-li més sentiment al treball i penso que val la pena doncs, això també perquè et convida a reflexionar una miqueta sobre les mares, àvies, que potser no surten als llibres d'història, però són mm. dones que val la pena també fer-los-hi un homenatge i reconèixer tota la valentia i l'empenta que han tingut, perquè de vegades ens doncs, han hagut de fer front a, a guerres civils, com mm. el cas més recent, sí. i amb situacions de, de conflicte que Déu-n'hi-do... Mm. Val la pena fer un homenatge. Doncs recordem que de dilluns a dissabte, de 4 de la tarda a 8 del vespre, tenen la possibilitat de poder accedir a aquesta mostra, que segurament doncs, recordarà temps passats, no? Mm -hmm. Exacte. Fins a, fins a quin dia teniu obert aquesta exposició? La inag... Sí, la tindrem fins al 5 de juny. Ah, D'acord, o sigui que hi ha prou temps per a visitar, temps. i tant, i tant. <ríe> Molt bé, doncs, Mariona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquesta mostra de dona i ofici, rectifiquem dona i ofici, al casat de barri de congrès indians, al carrer Manigua número 25, doncs que tinguin la, les dones i els homes de, de, de, de tenir aquesta atenció d'anar a veure aquesta mostra, oi? Molt bé, i tant que sí, obert a tots, a d'homes, dones, és interessant per tots, val la pena que tots reflexionem. Exacte. <ríe> <ríe> molt bé, doncs ens retrobem en una altra ocasió, si et sembla. Perfecte, moltes Vinga, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, bon doncs ja ho sabeu. Uh, mostra d'arpilleres, dona i ofici. al casal de barri de congrés indians aquests dies donc podeu gaudir d'aquesta exposició Que de ben segur doncs que val la pena de poder-s'hi acostar i de poder veure-les i de saber doncs, què és una arpillera no? perquè fins avui tenien poca informació al respecte. Molt bé. doncs el que fem ara mateix serà una nova pausa i atenció perquè... Intentarem entrar ja directament en el que és la nostra àrea de servei. Fins ara. Uns petits versos que poden començar o grans de neu un feliç despertar Són aquests dies amb la som dins dels ulls que a la fred dels teus hiverns s'esveix com el fum. Boira que amb la pluja mullà els teus solits, branques, mosseït pedres i la llum del el gris. Crida la tempesta dels núvols dels Despertaràs i la llet tevi et semblarà amb el dit ple de pors, amb l'oblid la foscor, dies fles, demàs calents, només cal esperar. serà poca a poc, els dies freds dels teus hiverns aviat acabarà. Amb el dit ple de por, amb l'oblit la foscor, dies freds, demàs calents, només cal esperar.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 Doncs ja tornem aquí novament i el que fem ara mateix doncs, és obrir àrea de servei perquè volem parlar-vos de seguretat. I amb qui ho fem? Doncs a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i amb el Jordi Ruiz, que ja el tenim aquí. Molt bon dia a tothom. Molt bon dia, com estàs? Doncs avui volem parlar del consum d'alcohol a la via pública perquè aquest és un del, dels del que vivim avui dia i evidentment doncs no tothom té la possibilitat de... De, com, de conviure amb, de conviure amb, amb, amb això amb no? No, sí. més que res que ara de cara al bon temps com que ja s'està més a gust al carrer i no fa tant de ja. fred doncs ara cap de setmana ja comença a dir dijous la jovent que va a la universitat sí. divendres i dissabte de la nit i què ens trobem? doncs que hi ha moltes tocades de molèsties sorolls, mm. barallar al carrer pel botellón i els veïns, I clar, els veïns ho noten clar això la ciutadania ho nota molt després les despeses que té Barcelona neta, els calers que inverteixen en arreglar tots els desperfectes que hi ha això, mm. botelles trencades es pot caure alguna persona gran al costat de les botelles trencades que són normalment els parcs mm. o els nens es tallen mm. o sigui, genera no només les molèsties veïnals, sinó moltes més molèsties claro. i qüestió econòmiques també mm -hmm. llavors des de nosaltres promovem que a veure, Tothom hem estat joves, però com a mínim que respectin les persones que volen descansar i que sapiguen que si són enxampats per la Guàrdia Urbana o els Mossos, mm -hmm. doncs els poden denunciar. Mm -hmm. Clar, que... A vegades el que et trobes és que estàs dormint i a baixar al carrer doncs sens sorolls i sense gent que parla... I gent amb les motos i... sí. I... no només deriva al, al xivarri d'allà està fent els botellons si normalment tenen un cotxe amb música o una mm. motocicleta sí. que si un comença a tocar les palmes llavors l'altra cosa comença a cridar totes barallen tot, aix... tot això és d'haver també en el consum de drogues al carrer mm. i és una mica, una mica de tot i informar que el consum de... o, a la via pública està penalitzat mm -hmm. són 90 euros i que clar Beure begudors alcohòliques al carrer amb un got de plàstic només són 15 o 16 euros Aquesta és la que reforma la... que fa, fa poc han fet No, no encara, encara, encara l'altra està... És una altra és una altra que estan fent Aquesta Aquesta és de la seguretat ciutadana que és la del consum de substàncies a la via pública Però aquesta és d'ordinança municipal mm -hmm. que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos podem denunciar per això i beure només begudes alcohòliques, estar en un banc, en un got de plàstic, veure en begudes alcohòliques són 12 euros la denúncia. Però què passa? Que això no passa als botellons. Un botellons hi ha llaunes, ampolles de vidre, llavors realitzar un botellon que és un grup de quatre persones o de 2 persones amb música i begudes i gots de vidre i glaçons, tot, com si fos una barra de discoteca d'un bar, això són 90 euros. Però és que a més a més es poden posar 90 euros més si és amb begudes amb objectes contundents o sigui, sea, amb botelles de plàstic ai, amb botelles de vidre si és amb botelles de plàstic, doncs pues no, mira 90 euros per fer un botellón però si mm. és amb ampolles de vidre mm. són 180 euros i el soroll que això comporta, doncs evidentment clar, no, el soroll de brutícia i tot mm. i clar, això la quantia és elevada I la gent home, 180 euros però és que és el que explicam abans no només és el soroll de la gent que trencant les botelles fan el xivarri Uh -huh. I clar, i ara l'estiu, la gent què passa? Ara encara no, però d'aquí un parell de mesos o tres la gent comença a dormir amb les finestres obertes. Sí. clar, uh -huh. això això encara perjudica més els veïns que sí, sí. que en aquell Clau, nosaltres al que on anem és, a veure, que el cercadiem, tothom estat joves i s han de consumir o no? que consumeixim, però que no els han champing primer de tot, sí. <laughs> perquè no els han denunciat. I en el cas dels menors no sé si us trobeu molts sí, menors que fan sí, sí. motellón en el cas dels menors a veure, si trobem un menor que està amb símptomes d'embriaguesa o sigui que ha bastant el que primer que fem és trucar l'ambulància 112, mm -hmm. que la tinguin primer preguntem què li passa, si necessita ajuda primer és el menor i després el que fem és, a veure, pares, si, és supuso... clar, si són les 12 del migdia potser pues, truquem els pares i diem que el seu fill hem d'anunciar per veure però si són les 3 de la matinada amb un menor de 15 anys, doncs no toca estar a les 3 de la probleme. matinada borratxo al carrer què fem? Ens l'emportem a comissaria a efectes de protecció i fins que no vinguin els seus pares no sortiran d'allà és igual que quan estan consumint drogues un menor consumint drogues obligatoriament és igual l'hora uh -huh. te l'has d'emportar a comissaria i trucar els seus pares perquè es facin carretells Mm. És a nivell de protecció, eh? no és perquè sigui un, man un adult. Un adult no el portem perquè ja és adult, no? ja és major d'edat, però el menor és afectat a protecció. És a dir, truqueu vosaltres no? els pares? Truquem nosaltres, ens l'emportem a comissaria i truquem als pares. Però primer de tot, la seguretat d'ells, que no tinguin res, truquem l'ambulància, què li passa? Mm també és això que ens trobem que hi ha molts comes etílics de jovent uh -huh. i mentre una ambulància està tenent un nano perquè li agrada veure o s'ha passat doncs igual hi ha una persona que necessita que tingui un accident de trànsit o algun atac d'acord uh -huh. que no hi ha suficients ambulàncies uh -huh. perquè estan atenent consum d'alcohol a la vida pública uh -huh. malauradament és així, ens cal atendre tothom però clar, hi ha prioritats i prioritats Mm -hmm. i des d'aquí demanem un consum responsable de, de l'alcohol perquè és que si no arribarà un moment que anirem pel carrer serà tothom amb ampolles i veiem això com el Harlem d'aquí fa 20 anys. Mm -hmm. Ma, jo ara recordo l'època que, que vivia... Bueno, a l'època que vaig estar un estiu a València i vam passar, però bé. Tothom... <ríe> <ríe> tothom ha estat jove, no? Que parlat Exacte. O... Exacte. Doncs, sí. eh, doncs si vols refegir alguna cosa a mi. No, bé, d'això un consum responsable i que sobretot que pensin que, i que estan destorben a la gent i que si es trobessin ells en la mateixa situació que a sota casa seva estan fent un botellón que segurament faríem el que fa tothom és trucar a la policia i que els treguin d'allà perquè han de descansar right. I si és un dijous a la, a la nit que és quan surten ja els estudiants de la universitat, doncs imagina't el dia següent s'ha d'anar a treballar, quina gràcia que fa mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, doncs Jordi Ruiz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui recordem que en Jordi Ruiz pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra aquí de Sant Andreu i que nosaltres doncs, cada 15 dies informem de seguretat a través dels Mossos d'Esquadra perquè hi han coses que en cal que tinguem en compte sí, sí. i sobretot tenir-les present a l'hora de... que ens trobem algun problema com el, com el que puguem tenir amb el tema de, de l'alcohol a la via pública Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos col·laborar a la vostra ràdio Molt bé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 els records i somiaré fins al final que estàs bé amb que mi bé que m'agafes la mà recorda't aquest boig perquè ell mai t'oblidarà cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs contremem amb el nostre programa d'avui i em dedica aquests dies i precisament des d'ahir, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una mostra que expressa mitjançant la pintura el món de les idees i els sentiments interiors. Doncs, qui és el responsable d'aquesta mostra? Doncs, en Guillem Pèquer, que tenim a la traba d'el telefònic, hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, ahir va posar en marxa aquesta mostra, que és el que podem dir d'aquesta exposició? Bueno, doncs pues, volia reflexar una miqueta el que és el barri de Sant Andreu al principi, no? Mm -hmm. la, la iglesia, un bar eh, molt conegut que és el Barçalles, pues, té ambientillo mm -hmm. i, bueno, pues, un, una miqueta de pinzellades, no? Mhm. Mm i, bueno, el tipus és impressionista, amb sí. molt color, i espero que agradi amb poques paraules. Uh -huh. A més, hem de dir que hi ha una cosa important, que és que apareixen molts paisatges, eh, pincellades, de, de, doncs això, molta llum, no? Sí, sí, clar, ser impressionista, doncs, pues, té un, un ambient de llum i de moviment, doncs, pues, eh, Maku, no, uh -huh. paisatge no, paisatge urbà, o lo que és el paisatge de de muntanya i tal no. No. que és és el paisatge urbà, reflexar lo que és el barri més que uh -huh. però... No és que em de digui a pintar el barri concretament hem continuat, però sí que aquesta vegada pues bueno, he volgut i volgut presentar-ho una miqueta d'aquesta manera. Per això és, és important doncs, que la gent visiti aquesta exposició perquè veurà reflectida doncs, segurament algun, algun carrer de que, sí, sí, sí. que ells han viscut, no?, en aquell... Sí, sí, sí, clar, lògicament. Jo sóc del barri, em fa gràcia, mm. i qui vulgui recordar una miqueta, o bueno, no recordar perquè no és antic, sinó associar idees de situació i pintura, doncs pues, té l'oportunitat. Uh -huh. A més, també copsaran molt realisme Això és important Sí, bueno, sí, sí L'impressionisme no és, és una, un traç ràpid Però diguem que es comprem a, a simple vista uh -huh. Doncs des d'aquí convidem a tots els veïns i veïnes a Que es passin aquests dies pel Centre Cultural Can Fabra Sí, per sí, de per poder... a tothom. <ríe> per poder gaudir d'aquesta exposició. Que fins a quin dia estareu? Estarem fins al 31 d'aquest de... mes. Molt bé, o sigui que tenen tot el mes encara per poder gaudir d'aquesta exposició aquí al Centre Cultural Can Fabra. Sí, senyor. D'acord. Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. <ríe> Adéu. Adéu, André. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, anar-nos en ja cap a la nostra habitual... Agenda de cada dia. I comencem la nostra agenda parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix des d'ahir i fins a l'11 d'abril l'exposició L'Esperança Infantil a de Gandinagar. Doncs segurament molta gent recordarà quan es va exposar a Sant Andreu, però a aquesta exposició el que vol és retratar els nens de l'Aldea de Candinagar, al sud de l'Índia on hi treballa la ONG Espurna. I és a càrrec de la ONG Espurna i el lloc on es realitza és als diferents espais de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I atenció perquè la Biblioteca de la Sagrera Medina Clotet obre els dimecres al matí. Des de fa poc, la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet ha ampliat el seu horari de servei tot cobrint un dia més, els dimecres al matí, i amb ell tots els dies tret el di de diumenge, que és tancat. Recordem que la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet es troba al carrer del Camp del Ferro 1-3, el telèfon és el 9-3-340-86-75, i si voleu saber més coses, doncs podeu consultar la seva web, que és www.bsn.cat barra Biblasagrera. Tornem a la Biblioteca de la Trinitat Vella, que celebra el seu segon aniversari i ho vol fer amb un recital poètic. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero s'oferirà en el seu segon aniversari, de demà dimecres, dia 12 a les 7 de la tarda, i dins dels viatges de la paraula, un recital poètic amb el nom La poesia, el rescate. Doncs es tracta d'un recital poètic combatiu a càrrec de Los violentos. El lloc serà, com tal i com hem dit, a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i l'aforament és limitat. Més coses a comentar-vos. Crònica, narració, història i subjectivitat. Visites narrades. Demà la visita narrada es farà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec d'Ignacio Vidal Folch. La visita es fa al recinte de la Fabra i Coats.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 llatines diva.cat Més coses encara tenim per comentar-vos. El Centre Cultural Can Fabra acull les vuitenes jornades d'àmbit ecologia emocional. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, acollirà els dies 14 i 15 de març les vuitenes jornades d'àmbit d'ecologia emocional. Doncs eh, us expliquem una mica de què va aquestes jornades d'àmbit d'ecologia emocional, el que volem fer-nos preguntes, aprendre molt, viure amb més consciència i sobretot volem aplicar tot allò que es va descobrint sobre la nostra extraordinàriament per millorar la nostra pròpia vida, explicar-ho a la nostra professió i col·laborar en la millora del nostre món. A realitza al Centre Cultural Camfabra, a la Plaça de Camfabra. Es pot arribar amb el metro, la línia U, la parada Sant Andreu, amb la Renfe, la parada Sant Andreu Comtal i amb els autobusos 11, 35, 40, 73, H8, B20 i N9. Eh, hi ha un pàrquing a la mateixa Plaça de Camfabra. I atenció perquè ja us en parlàvem, eh, us en parlàvem la setmana passada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 114. Més cores a comentar-vos? Doncs dir-vos que eh, teniu la possibilitat de votar l'escultura que anirà emplaçada, a, mai, mai millor dit, emplaçada a la plaça de l'Assemblea de Catalunya de la Sagrera. I podeu votar al centre cívic de la Sagrera, el, la barraca, al carrer Martí Molins, número 29. Eh... Us convida a votar doncs, sí. aquesta escultura. <sí> Hi unes bases, això sí, abans de realitzar aquesta votació, unes bases per la votació popular per la tria de l'escultura instal·lada a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. El primer és l'objecte de la votació. El procés de votació té per objecte la tria a partir de les propostes seleccionades pel jurat i validades pel Consell Assessor d'Art Públic de l'Ajuntament de Barcelona, d'una alegoria escultòrica a instal·lar a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, en el marc de les obres de reurbanització que s'estan duent a terme. Els projectes seleccionats estaran exposats al centre cívic La Sagrada de Barraca, que es troba a carrer Martí Molins, número 29, coincidint amb el període de votacions. Els participants podran triar entre els projectes sele... seleccionats pel jurat, en cas d'empat, el, ju el jurat determinarà el procediment per triar la proposta guanyadora. Ja, també hi ha un segon punt, que ens parla dels participants, que podran participar-hi, tots els veïns i veïnes del barri de la Sagrera, que siguin menors de... de, de majors, això sí, majors de 16 anys, per poder votar-hi si, votar s'haurà d'accedir, s'haurà d'acreditar la residència al barri amb qualsevol document. Oficial, és a dir, el DNI, el passaport, el certificat d'empadronament... El tercer punt és el període i lloc de votació. També el... hi ha el quart punt, que és la publicació del resultat, que serà el dia 25 de març. Doncs nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies a la Raquel Moreno i a Francisco Miguel i ens retrobem això demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!